Negyedik fejezet Párduc, a szőke líbiai lány az egyik mezőn behúzódott egy pásztorkunyhóba. Már két órája követte őt egy férfi. Nagy darab, potrohos és mosdatlan. Egy papírusz szedő volt, aki a nap jó részében a sárban dagonyázva dolgozott a papíruszföldeken. Kileste Párducot, amikor az meztelenül fürdött és a közelébe lopózott. A fiatal líbiai szépség állandóan éberen figyelt mindenre, így sikerült elmenekülnie a férfi elől, de csak a nagy kendőjét sikerült felkapnia, ami nélkül nem bírta volna ki a hideg éjszakát. Párduc nem nyugodott bele a sorsába. Kitoloncolták Egyiptomból, mert együtt élt Szutival, aki pászerbíró nyomozása érdekében feleségül vette Tappéni asszonyt. De Párduc eltökélte, hogy nem hagyja el a szeretőjét. Persze attól is félt, hogy Suti hűtlen lesz hozzá, ezért vállalkozott a hosszú útra núbiáig, hogy kiszabadíthassa Sutit a börtönéből, és ismét vele élhessen. Sosem unná meg erejét, forró simogatásait, soha nem hagyná, hogy egy másik nő ágyában hemperegjen. Nem félt a távolságtól. Minden báját latba vetve, teherhajókra kéreckedett fel, Kikötőből kikötőbe vándorolva érkezett el néba, majd az első vízeséshez. A sziklarakás túloldalára érve, amely lezárta a hajók útját, egy kis pihenőt engedélyezett magának a megművelt földek felé kígyózó folyóákban. Sejtette, hogy nem tudja lerázni az üldözőjét, hiszen a papirusz szedő jól ismerheti a környéket, hamar rá fog találni a búvó helyére. Nem attól félt, hogy megerőszakolják. Mielőtt Sutival találkozott volna, egy rablóbandáé volt, és egyiptomi katonákkal is akadt már dolga. Vad természetének köszönhetően szerette a szerelmet, az erőszakosságát és a mámorát is. De ezt a papírus szedőt visszataszítónak találta, és nem volt már vesztegetni való ideje. Amikor a férfi besurrant a kunyhóba, Párduc a földön aludt pucérant. Szőke haja szétterült a vállán, dús, keble, göndör, arany öle láttán a papírus szedő minden óvatosságáról megfeledkezett. Ahogy rá akarta vetni magát áldozatára, lába beleakadt a földön elhelyezett hurokba és elvágódott, mint egy zsák. Párduc azon nyomban a hátára ugrott, megfojtotta, majd levet köztette, hogy legyen ruhája, amit magára vehet az éjszaka. Aztán tovább indult délnek. A núbia szívében álló Tiaru erődjének parancsnoka félrelökte az elétállalt undorító löttyöt. Egy hónap sötét zárkát a szakácsnak! A csalódásért egy kupa pálmaborral vígasztalta magát. Egyiptomtól távol nem volt egyszerű rendesen táplálkozni, de ez a poszt előléptetésel és kedvezőbb nyugdíjjal járt. A kopár, sivár vidék, sovány termőföldjét többnyire a sivatag fenyegette, olykor pedig a nílus dühe sújtotta. Az erődben száműzetésre ítélt emberek töltötték egytől három évig terjedő büntetésüket. A parancsnok általában enyhén bánt velük, olyan munkákra osztotta be őket, amelyek nem árthattak meg senkinek. Ezeknek a szegény ördögöknek a többsége nem követett el súlyos bűnöket, kényszerű rapságukban végiggondolhatták a múltjukat. Szutival más volt a helyzet. Rosszul tűrte, hogy parancsolgattak neki, és nem volt hajlandó meghunyászkodni. A parancsnok tehát, akinek elsődleges feladata az volt, hogy a núbiai törzseket felügyelve megelőzzön minden lázadást, fegyvertelenül az első vonalba helyezte az engedetlent. Szuti lett tehát a csalétek. Talán az egészséges félelem észre térítheti. Természetesen a helyőrség azonnal a segítségére sietne, ha rátámadnának. A parancsnok szerette jó állapotban hazaengedni a vendégeit, és igyekezett makulátlan jelentéseket küldeni a tevékenységéről. A tiszt helyettes egy Memphisből érkezett papiruszt tett elé. Különleges küldemény a vezér pecsétjével. A parancsnok kíváncsian elvágta a zsinórokat és feltörte a pecsétet. A tiszthelyettes várta az utasításait. A tájékoztatási szolgálat núbiai mozgulódástól tart. Azt kérik, hogy kettőzzük meg a figyelmünket és ellenőrizzük a védelmi rendszerünket. Tehát azonnal be kell zárnunk a kapukat. Senki sem hagyhatja el többi az erődöt. Azonnal továbbítsa a parancsot. És szuti rabbal mi legyen? A parancsnok habozott. Maga mit gondol? Az egész helyőrség gyűlöli a fickót, csak gondunk lenne vele. Ahol most van, még a hasznunkra lehet. Ha baja esne, akkor jelenteni fogjuk a sajnálatos balesetet. Szuti szép ember volt, hosszúkás arcú, őszinte, egyenes tekintetű, hosszú fekete hajú. Minden mozdulata erőt és eleganciát sugárzott. Miután megszökött a Memphisi írnokiskolából, iskolából, ahol unta a tanulást, átélt mindenféle kalandot, amiről korábban álmodozott. Csodás asszonyokat ismert meg, hőssé vált, leleplezett egy kegyetlen tábornokot és segített a barátjának, pászernak, aki a vértestvére is volt. Ifjú kora ellenére Szutti már többször szembenézett a halállal. Ha a kiváló Noferet műtéte nem sikerült volna, belehalt volna az ázsiai medvétől kapott sebekbe. Most a Nílus közepébe nyúló sziklához láncolva ült és tétlenül nézte a messzeséget, a titokzatos és félelmetes déli vidéket, ahonnan olykor hordákban törtek elő a vakmerő núbiai harcosok. Ha ez most is megtörténik, akkor teri torokból kiabálva kell majd riasztania a többieket. Az átható, tiszta levegőben az erőd őrei azonnal meghallanák a kiáltásait. De Suti elhatározta, hogy nem fog kiáltani. Nem adja meg ezt az örömet a parancsnoknak és a fogmegyeinek. Igaz, semmi kedve nincs meghalni, mégsem fog megalázkodni. Visszagondolt arra a nagyszerű pillanatra, amikor végzett az áruló Asser tábornokkal, amikor az egy gazdag aranyrakományjal szökni próbált az igazságszolgáltatás elől. Az aranyrakományt aztán gondosan elrejtették párducal. Abból a vagyonból gondtalanul élvezhették volna a földi örömöket. Ehelyett most itt rostokol, láncra verve. Párduc pedig visszatért a szülőföldjére, Líbiába, és sosem teheti többé a lábát Egyiptom földjére. Biztosan már el is felejtette őt. Valószínű, hogy már mások karjában vigasztalódik. Ami pászert illeti, a vezíri tisztség megkötötte a kezét. Ha megpróbálna közben járni Szutiért, azért megrónák, és nem is érhetné el, hogy a barátját szabadon engedjék. De ha belegondol, hogy azért sújtották száműzetéssel, mert a nyomozás miatt feleségül vette a szép és tüzes tapéni asszonyt. Azt hitte, hogy ezt a házasságot egyszerűen felbonthatja, de alábecsülte a szövőnő igényeit. A némber házasságtöréssel vádolta, és egy évi erőt szolgálatra ítéltette. Ráadásul miután kiszabadul, majd érte kell dolgoznia, hogy megfelelő járandóságot biztosítson neki. Suti dühösen csapott a sziklára, és megrángatta a láncát. Már ezerszer megpróbálta, remélve, hogy előbb-utóbb engedni fog a lánc, de nem volt menekvés ebből a falak és rácsok nélküli börtönből. A nők! Minden örömöt és minden szerencsétlenséget nekik köszönhet. Na, de elég a siránkozásból. Talán a lázadók élén lesz egy magas, büszke, kemény mellű nubiai asszony, talán a nő belé szerett, talán kiszabadítja a helyet, hogy elvágná a torkát. Milyen ostoba dolog lenne így elpusztulni? Annyi kaland, annyi hódítás, annyi győzelem után. A nap túlhaladta zeniten, és megkezdte útját a horizont felé. Már régen jönnie kellett volna egy katonának, hogy ételt és italt hozzon. Szuti lefeküdt a sziklára, és kezével merített a nírus vizéből. Egy kis szerencsével még egy halat is elkaphatna, hogy ne haljon éhen. Miért nem hozzák már az ételt az erődből? Másnap fel kellett ismernie, hogy sorsára hagyták. Márpedig, ha az egész helyőrség az erődben lapul, akkor nyilván núbiai rajtaütéstől félnek. Előfordult néha, hogy egy ünnepség után a részek, vérszomjas harcosok hirtelen ötrettől vezérelve lerohanták Egyiptomot, ő pedig sajnos az útjukban áll. Szét kellene zúzni ezt a láncot, el kellene menni innen, még a támadás előtt, de még csak egy keményebb kő sincs a keze ügyében. Szuti üvöltött reménytelenségében és tehetetlen dühében. Amikor a nap lebukni készült és vérbeborította a nírust, gyakorlott szeme szokatlan mozgást vett észre a partmenti bokrok mögött. Valaki figyelte őt.